شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجیبوا ان جاءهم منظر منهم فقال الكافرون هذا شیع عجیب سور قافنا ذریات النجم فلورو و صورتو کې د قیامت اثبات کېده یو بل په طریقه ایسا هغه شک او شبہ تو ازاله کړي قاف الله کوئی پمانه پو ددی یا مطلب ادری غاده شریعت سرا سٹاپ والقران المجید او گواذې قران نازیم شن طبيع جون ذنبان دي بلایب ان جا او منذر منهم بلکی خلق حیران دي تعجب کوي چره دې تایرون کې د دینه جنسان دي وقالل کافرون ازا شیون ناجي پسوی کافرانو چدا خبره د قیامت یو خبره دا اړیر ناشنا اعزامتنا وکنا ترابا اې چې موږ مړ شو او خار شو بیا به ژوند کی نو باسو ذالک رجوم دا تبیا ژوندون هو واپس کې دل دی ډیر لري د عقلنا فَذَٰلِعْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ دَلِيل بېشکي چلاوي مونږه پويغو په اره حسابان دې چې کمهي کې د ازمکه عددې خلقونه د ورځې ورځې دې زمکه کې پرڅدي او غته نه خوراک امو سرائیو کتاب دے ساتون کے بلکذبو بالحق لما جاہم بلکی دے خلقو در او کو اغا حق چه قرآن دے کلچ راغ دیتا یا اغا حق چه قیامت تے فهم فی امر مریج بس دی پداسی او کار کی دی چا گرڈ وٹ دے دنیه ټول ګارد وډ ده. 파ره خبره کې شک ده. ابلم ينظروا ال السماء ايزي وګوري پر اسمان ته فوقهم چه د پاسو د دینه ده كيفه بناها الله یې څنګه موږ جوړ کړې دي لړه. وذينها ابیا ہم خیس تکڑے پستور ومالھا من فروج اونشته پدی کی چودنا والارد مدذناها از مقامنگرہ خلیدا اور دیرم فراخلیدا والقینا فی اراسیہ امنگ قام بتنافي عن كل زوج بهيج امون زر دی په دې قسم جوړه تازه تازه تبسیرتن دا د پرده برت اوستو چې زموږه څو ګورې دا زب تاسو راوزه و ذکره او د پرده یاداشو لكل عبد منيب او داغا بنده ده پارا چه موحید بیم و نزلنا من السماع ما مبارکا مونگنا زل کلی دی ده آسمان نا اغوبا چه پاگی که دیر فیدی و دیر برکتو ندی ده خلقو فا امبتنا بی جنات پا زرغون کلی دیمون پا سرا باغونا و حب دانی او هغه دانې چې لوکيږي فصل لاغي وان باسقاتن او کجوري څنګه څنګه لها طلع النزویذ جداغه ز پاره غونچی دی جخته جخته رزقا للعباد او دا ته پاره د رزق د خپل بنديانو واحينا به بلده ماتا عمونږه ژوند یې کو په دیو بو سره هغه کل <سؤال> وچه کزا لیک الخروج اوم دقصه بیا راوتل وی د زما کینه کزबत قبل قام نوح او اصحاب الرسی هغه ته قومونه چې هلاک شې وې دي یقینی دی د وجهه قیامت یې نه مانو ذرو جنكليو مخك دي ناقم ذن وحلي سلام واصحاب الرسيه او غكيو على خلق او سموديان وادن عاديان وفراعون وفراعنيان واخوان لوثين اورونا ذلوث عليه السلام واصحاب الايكه او بنوا وفرعون لخلق وقوم تبع اقم داري تبع بات کلن کذبر رسلا رېټولو درو جنکل پیغمبران فحقو یذ نو ثابت چې په دې باندې زم ما زب اب عین بالخلق الاول وللمستلشو په پیدائش اول زل بلهم فی لبس من خلق جدید بلکه ده خلقه و شكه ده ده غير پیدایش نوینا ولقد خلقنا الانسان و نعلم یقناً چه مونگ انسان پیدا کرده ده او پنان ده نظر نام پنانه ده وہی گمونگا ما تو وسوس به نفسو پاقا با وسوسو بانده چکیه ده تاخ پل نفسو ونحنو اقربو اله من حبل الورید امونگا نزدیو ده انسان تا داغ رگنا چساپا کی زیرازی وزلطا نزدیده اده یتلق المتلقیانی او بلی فازتو گورا کلاچرا اخلی ددنا غدوارا غستن کی ملائکو ان جیوخی طرف تناس دیوان الشمال قعيد او بلغس طرف تناس دي ما يل في زمين قاولن دنا رو باسي زخلینا سو خبر الا لديه رقيب عتيد مگر د د سرا نگهبان ملائک دی تیار وجات سکرت الموت بالحق اور ابشی عقب یوشید مرګ چې یقیني وي شک بابا کې نه ځالک ما كنتم توحید او ویلشي دا هغه مرګ ځای چې ته د دینه تخته دي دی. او نو به حب سورې پګبوال شي پشپیلای کې ځالک یوم الوعید دا, دا ورځ ده د عذابونو وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد اور اوبه شي هر یو نفس چې هغه سره به دوتني ملائک یو شړون کې درستونه او بل بیان کونکي لقد كنت في غبلت من هذا یقینا چې ویته پا دیر لوی غفلت کی دیر وزینا پا کشبنا انکا غیطوان کا لری کلمنگا غستانا پردستا په بسورو کلیو محدیدو نو نظرستان انوزی تیز دیم <تصفح> پا قایل او بوی اغیو مرگری دیم چی ملک دیم هازا ما لدئی دادی اغا ما سره تیار چید سکڑی دی نغا سر تیار پرات دی عملنا ما القیاء فی جہنم ابوی اللہ چو غرزو اغرزو جہنم کیم کل کفار نانید هریو کافر اینادگر منال للخيرين من كون کې د توحید معتدن د حد نه تجاوز کوونکې بدعتی مریب او خلق لرا شک کې غرض اونکه خلق بشک کې چولو الذي جعل معل اعلان اخران دا هغه دی چې غرض ولي او د الله سلامات ګار علق ياه نو غرزه زله را په لعذاب شدید په قال قرينه او وي اغبل مرګره دتو د جناتو نا کله انسانانو نشته د شيطانانو دوه قسم شته په هغه وخت شينا او رب بناي رب زمونږه ما هو ما خوونې کومرا کړی په خپل زور سره ولیکن کا نفیظ لا ل بایدید د په خپله په ډیره لريګمه کيو قاله لا تخته سموله ځیا ووی الله چې جګړې م کو ما وقد و د قددم توې کومبل او ما مخک مخکی لیگلیو تا ستا دیاری آیاتنا ما یو بدلو القول لدی نبدلی کی خبرازو ما سرا او ما نبی ذو اللہ من او نیم و ظلم کونکے پخپلو بندیانو یو ما نقولو لجان نما یاد کارت چ مون باو وایو جهنم ته علیم تلعتی چرडक شوی ته کلا او سره واده کړو ډکوم بده وتقولو هل مم مزیدم اوایو بجهنم چشتین اور زیاتی <تصفح> الله پاکي قدم کې دینه ډک وشي وعده پورا کوي کنه خلقو نڈا کی گئی ووز لی پتل جنت و للمتقین رانیز دیبک لیشی جنت تپارد متقیان و غیر بائید چلی ری بنیتی نا آزا ما تو عدون داغ جنت چتاو سر وعدا کولشوا چا سر لکل اووا بن حفیظ دہریو مو واحد سرا او تابعدار د سنت سره من خشيه الرحمن بالغيبي ده وضاحت کوي هغه څوک چې ریدو د رحمان ذات نه علي زلینو وجا بقلب منيب او راغلو الله سرا پړي روح زړه چې دبل چا یې راپا دبل چا امینه پا کیناوه سرب د الله میو او دخولوا حکم باوشي چې داخل شي په امن او امان او سلامتي او سلام جنت ته دا داخل شي ذالکایومل خلود دا غروځه د میشوالي لهما یشاون فیها د دې جنت یاند پار هغه سدي چې غوالي په دې جنت کې ولدینا مزیدو اولای مونسر نور زیات نعمتو مشتان شیخ په ذات بہت خیما وکم اهلقنا قبلهم من قرن او سمردی را لکڑی دی مونږه مخکې د دینه قومونه چاغه ته ذکر شوکان هم اشد منهم بدشن چغیر دی زیاتو د دینه په زور کې فَنَقَبُوا فِي الْبِلَادِ وګرځېد را وګرځېد په خارونو کې چې بچو شو حلم محيس الله بچ بچو زموږ عذاب نه اېشته دغې د پرخلاسه ان نبي ذلک الذکر یقینا بذی قران کې ډېر لویه عبرت ته لمن کان له قلبن دا چې از په عقل پکې او القى السمع او یا غوکی دی قران تا وه وو شهید او تووجوکون کی, کی کنه <قصد> ولقد خلقنا السماوات والارض یقینا مون پیدا کړی دی اسمان نو زمکا او ما بینهم او ما سچ په من درې دوارو کړی په سته ایام پاند ازادس پګورځی کی پهما سنالوغوب او نه د ص د لمونږ تست وال ف کو علاما پونه پ خبرو چې وي به هم د را کا او خپل کار کوان <تصفح> پهله او پاکي بیان کا په حمد د رب سره قبل طلوع الشمس مخکې د خطو د انورنا چاسارم دې وقبل الغروب او مخکې د پریوتونا جماص بخینو ما ذکر پکې و من الليل او بازي وختو نو د شپې کېم وصبيحه الا تصبيح اايا و ادبار او سجود و خواست کر رستو پا منزونو پسیم در ذکر وقتو ندی کنم وستم یوم اینا دل منادی او غکی در اغیروزی تا جواز بوکی عواز کون که من قریب د ډیر نزدی زین اصرافیل علیه السلام يوم يسمعون نصياه بالحقيم فقالت بندهي چې اوري بدا خلق هغه چې غل را یقیني ذالک يوم الخروج دا غویمش په ليله دا غروځ دا بیا راو تولو ان نحن نحي و نمیت وبشکم گا ژوندیکولم کو كو ملکوولم کو كو ويل لنا المصير او من تراتل دي خلقو يوم تشقق الارض عنهم صراعا تاورز باندي چوچوي دازمکا د دا خلقو نادر پتلواری ذلك حشر علينا يسير الله يذغرا جمك ولدي پمون باندي رسان نحن عالم بما مونګه هپويګو دا با خبرو باندې چدي يې کوي چې انکار کوي د قیامت نه او د توحید نه او مان بجبار او ني ته په دې باندې زبردستی کون کې صرف سرپ دادې فذكر بالقران پس بیان وکړه په قران سره نصيحت ورکا په قران سره دعوت ورکا په قران سره مایې ښه وایې زما آخا چا لا چیرېږي